Bismillahir Rahmanir Rahim Tukiwa tukiendelea na dasa zetu za tafsiri ya Quran tukofu kwa ufupi. tunaingia sura ya sura ambayo yenye aya 31 Bismillahir Rahmanir Rahim Hal ata'a 'ala al-insani min Kwa hakika zimepita kwa mwanadamu za mandefu za dahari baada ya kuumbwa akakaa haliakuwa ni dongo muda wa miaka 40 alafu ndio akapata roho ya uhai na ambayo kwa sistamu hiyo hiyo kwa huo huo ndivyo yanavyoundika mazazi ya mwanadamu kama alivyoeleza Mtume SAW kwamba ina hadakum la yujma khalquhu fi batni kila mmoja wenu hukasukusanywa umbo lake katika tumbo la mama yake arbaona yawma nutfah, siku 40 akiwa ni lendala mani thumma yakunu alaqah kishana geuka pande la damu mithal thalik thumma yasiru mudghah kishana geuka pande la nyama mithal thalik thumma iskarbain arbaini kwa hivyo hizo ndio daynu hey, no, minad dahri katika muda huo lam yakun shay'an madhkura mwanadamu kwamba ni kitu cha kuzungumzwa bado kabisa hajakua kitu cha kutajwa inna khalaqnal insana min nutfatin manshaja hakika sisi ana sema tumemuumba mwanadamu kutokana na denda la mchanganyiko wa maji ya mwanamume na manamke na betalihi mjaribu. kutokamjaribu fajanahu tukamfanya samia basira Mwenye usikivu na uwoni. Tukamfanya mwenye nguvu ya usikivu na uwoni. Inna hadainahu sabila. Hakika sisi tumemuongoza njia imma shakiran wa imma kafura. Achague moja katika mawili. Ama awe mwenye kumshukuru Mwenyezi au mwenye kumkufuru. Chochote atakachotakulia atashe maandalia malipo yake. Inna a'tadna lilkafirina salasila. Sisi tumekuandaa makafiri minyororo wa na lana za shingo na wa na watu wakuu ripuka aborora ya shirabuna minkasi qasin kana wa kafura hakika ya watenda mema watakunywa katika pepo yao vinywaji vizuri katika pepo yao watakunywa vinywaji vizuri ambavyo kizimulio chake ni kafura ni juisi ya Kafuri aena yashrab biha Allah. hiyo ni chemchemo atakao kuwa akinya kutokana nayo wapenzi wa Mwenyezi Ibadu ibadullah ni wapenzi wa Mwenyezi mpaka yule mshairi ya akasema wa mimma zadani sharafan wa katika mambo yaliyonyongeza mimi heshima na kujivuna wa kitubi ahamusi atathuraya na nikakaribia kwa nyayo zangu nyota Duhuli ni kule kuingia kwangu mimi tatakataeleka katika useme wako ya arabia utaposema ya ibadi na mimi nikawa nimo wa ansa yarta ahmad ali nabia kwa hivyo wa ibadullah ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu yofu bin nadri hao ambao walikuwa katika dunia yao wakijitekelezea ahadi ahadi zao wanazozieka kwa Mwenyezi Mungu wakitekeleza ahadi zao wanapoekeana wao kwa wao izo kwa maasi kwa sababu ukifanya hadi maasi unakwenda kinyume na hadi Mwenyezi Mungu wayakhafuna yoma na siku ambayo sharuhu mustatira Shari zake zimeandaliwa kabambe Wayutimuna taama la hubi Mwenyezi Mungu ataangiza watu hao katika pepo hiyo watakuwa wakistarehe kama vile kwamba walivyokuwa wakifanya hapa duniani kualisha chakula hali ya kuwa wao wenyewe wanakipenda wakiwalisha nini miskina, akina kila maskini wayatima na mayatima na wasira na wateta hawakuwa na tabia ya uroho ulafi, uchoyo wala ubakhili bali wakitoa wana huko akiwaambia Inama wanaoalisha inma nut'imukum liwajhi lillah hakika sisi tunakulisheni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu la nuridu minkum wala shukura hatutaki sisi kutoka kwenu malipo wala shukurani. hatutaki kusifiwa Inna na yeye inana khofu min rabbina yawman abusan kam tarira sisi tunogopa kutoka kwa wetu siku ambayo ni itawalazimisha watu kufinya nyuso zao siku ambayo ina kuchunguwa kuendelea Kamtarira. tarira fawqaahumullahu sharra zalika alyawm kwa hivyo kawa kinga mwenyezi na shari za siku hiyo walakahumu qahum nadaratan wa surura na akawakutanisha kutanisha uchangamfu na furaha Wajazahu bima sabaru munyezimu mngu akaandalia watu hao malipo yao mazuri kwa kufuatana na nasibira yao akawavulipa janna wa harira, pepo na kivazi cha hariri Mutakiina fiha hal yakudiduhu wa kaazun layluhuma hal na kutegemea yake ala alaraiki juu ya makochi la yarauna fiha shamsa wala harira Hawatakuwa wakiona ndani ya pepo joto lajua wala baridi. Wa ndani atana laihim zilaluhha yatakuwa mainama kwa majivuli yake wa dhilila takutufuhha. Na yatakuwa yamenama matunda yao matunda bistar ya, ni hiyo. Tadhilila wa furaha na kupendeza. Sio kuwa kwa ya wagonge vichwa. Wayutafu walehim bi ahniyat watazunguka juu yao na watumishi watakaobeba patu za fedha wakuwabi ambazo ndani ya patu hizo kuna gilasi kana ka tikawarira gilasi za kaure kawarira mwa fedha karuna zanywe, za nywe za famba kadaruha taqdira waliojaza eh, watumishi katika gilasi hizo vinywaji kwa kiasi ambacho kinadirisha sio kujazwa mpaka ikamwagilia ikamwagikia wa fiha kasan Watanyweshwa humo gilasi vizuri, kana mezaju azan jabila eh, kizimlio chake ni tangawizi kwa kuleta harfu nzuri na ladha ya kupendeza aina فيها atusamsa salsabila hiyo ni chemchemo ambayo iko pepone Inawaitwa salsabila wayatufu alayhim wuldan mukhalladun na watakuwa kizunguka juu yao watoto watumishi ambao ni medele wao ni vijana hawazeki idhara aitahum hasibtahum lu'al amanthura ukiwaona kwa umbali utawadhani ni lulu e, zilizojawangwa wa idha ra'aita aita na imam wa mulkan kabira na ukitizama kwa umbali utakuta utaona neema na ufalme mkubwa alihum siyabun sudus juu yao kuna nguo za hariri khodra rangi kijani wa istabraqan hariri nyepe si wa hulu asawira na watapambwa kwa mitali, min mfindo ya fedha rabuhum sharaban tahura na atawanyesha mola wao atawanyesha vinywaji safi vitamu vya ladha na kunukia vizuri mwenyezi Mungu Inna hadha kana lakum jazaa. Haya ndio yaliokushapangwa kwa ninyi ni ni malipo yenu. Haya kana lakum jazaa wa kana saihukum mashkura kwa vile lilikuwa nyendo zenu zenye kusifika. Haya ndio kuandia malipo yenu kwa vile lilikuwa nyendo zenu zenye kusifika. Inna nahannun nazzalna alayka alqur'ana tanzila. Mwenyezi Mungu anawaambia mtume wake hakika sisi tumeteremsha kwako Muhammadi kisomo hiki utarimsho wa nidhamu na hikima fasbir hukumi hukmi Kwa hivyo wewe la na pupa juu hawa makafiri wanaokuupinga ungojea uamuzi wa wako wala tuti منهم athiman wa au kafura wa miongoni mwao mchu madhabi yoyote au kafiri yoyote wa dhkur wa asila litaje jina la mula wako asubuhi na jioni. bukra tanga asela wa mina layl na wakati ulai, hawa, wa usiku fasjudda nusujide mola wako nusujide mola wako wa sabbihu namtakashe laylan tawila husikum brief in ha'ula'i hakiki ya hawakayid makafiri wajinga yuhibuna al-ajila wanapenda natanga stareza haraka tuzo duniani Wanapenda stareza haraka tu. Waadharuna al-akhir wara'ahum yawmun thaqila wa nyuma ya migongo yao siku nzito. Nahanu khalaqnahum sisi ndio waumba wao. Wa shaddadna asrahum na tukaitia nguvu miili leo tukaitia nguvu miili leo wa idha shiina badalna amthalahum tabdila lakini tukitaka kuwaondosha mara moja tu na kupesuka tutaondosha natuweke nafasi zao watu wengine mfano wao kwa kubadilisha in hadi tadhkira hakika ya hichi kisoma cha Qur'ani ni kumbusho faman sha attakha ila rabbih sabila anayetaka na jitengenezee chakurejelea kumola wake kitu chema jambo jema, jema ibada njema taa imani takwa ikhlas a Wa ma wama lakini hamtaweza kutaka ninyi hamtaataka illa ayasha allah lakini ataka mwenyezi mungu inallaha kana aliman hakima kwani mwenyezi mungu ndiye mjuzi na mwenye hikima yodkhilu man yasha fi kumtia mwenyezi mungu anayemtaka katika rehema zake ambao ni yule anaeonywa akaonyeka anakataza akakatazika anaelekezwa akaelekea قولوا ديننا قسمتاه مجزومون بالظالمين نماظلمناهم ambao هوا كائد وافنزاني ونوجدفعلوا وجوز زائدين اللهم اجرنا من عذابك تدم ولا عذابك وادخلنا في رحمتك وادركنا بنصرك wotuingize katika rema zako na watunusuru wotudiriki panusura yako ya rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasallam